O oh. časne shabe svojene koji izglede pravi kude sunnje na dana. Večeračno početi da, da govorimo o oglavlju, o i ukrasima. Islam kao vjera, kao univerzalna vjera ulazi u sve segmenti ljuskog života, tako je regulisano i pitanje, oblačenja, odljeće i ukrasa koje čovjek smije nositi, a koje je nesmio, odnosno koje je pokuđen. Ovi večerašnji hadisi koje ćemo čitati, Ovi hadisi koje ćemo večeras čitati. Ponovo govori o svin, odnosno o islamskom propisu o oblačenju od koja je napravljena i iskrojena u svili. I svi ovi naredni nadijis, koji devet nadijisa, govore o tome. Pa ćemo ih iščitati i progovoriti, kazati nešto o tome, kako islam gleda jedna pitanje svili. Prije svega, postavlja se pitanje da je dozvoljeno nositi svile u odjeću za žene i muškarci. Mnoštvo je fikskih rasprava bilo među islamskim učenja, da smo kvitanju svili, prije nego što, se, jeli, što je utemeljen iđima, odnosno konsenzus islamska učenja. Znači, prvim gradacijom među shabba i tabijinima, bilo je dosta tih rasprava, sve dok nije, znači, da konsenzus, kad su se svi radisi o tome sabrali, znači, bilo je pitanje, bilo je malo razilaženje oko tome. I na kraju, islamski učenjaci su zauzeli određene stavove na osnovu Hadisa, koje ćemo većerač čitati, pa ćemo nakon što pročitamo koliko Hadisa je osvrniti na neke propise. Prvi Hadis, 1335. nastomljene svilu oblači na ovome svijetu onaj koji neće imati udjela na hiretu i odozvor korištenja svile i njene protuvrijednosti. I Amor Adel Lampo je Omer i Brohatan je jedan put vidio Uttarida Teminija kako izlaže na pijaci svilenja u grtači. Kada je tu su bila grtači izlezeni žutim koncima i prepleteni svilom i čistim zlatom. A inače je bio blizak kraljevima i dobivao od njih. Pa je Omer Uttar rekao, ali ovom poslanjuče, vidio sam u da izlaže na pijaci svilenja u grtač, pada pada se kupio jedan zadoček arapski i za slanstava kada ti dođu a mislim da još je još i rekao da ga oblačiš petkom za džumu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svilu oblači na ovnoj svijetu ona je nema udjela na ahiret ove povod znači povoda u hadisa tako toga donese donese se sallallahu uzbu sallallahu te vrste ogrrtača, pa je pojedan poslao Omeru u sami blizejdu i rekao je, rašite i podijelite svojim ženama za pokrivače kojima će pokrivati svoje glave, odnosno kao, kao hiđama. Nakon toga Omer je došao noseći svoj ogrtač. Rekao je, Allaho, poslaniće, poslao su mi ovo, a jučer si rekao ono o taridovim ogrtačima. Poslanika nije sara poslan me rekao, nisam ti poslao da nosiš, nego da iskoristiš za nešto drugo. Međutim, Usave joj je obukao i došao kod poslanika, srlalava i seleme, i kada je poslanik pogledao u njega, Usave je shvatio da se Allaho poslanikova nije srlalava, to je se nam nije svidilo to što je uradio, pa je upitao, Allaho poslaniće, zašto tako gledaš u mene? Pa ti si mi je poslao, ti si poslao je taj obrtavaš. Rekao je, nisam ti poslao za nošenje, nego sam ti poslao da u vrtač rašiješ i da podjeliš svojim ženama za pokrivače. Hadis prije svega govori o tome da oni koji budu svijetu budu nosili na ovom a neće imati udjela u tome na hirutu. I to je, je li, ozbiljna prijedna I mnogi hadisi koji vas se govori tako da onaj ko bude nešto radio, el korisio nešto na na donjaluku nešto na akhirat kao što je zlato je i srebro i on popitan svile što znači da je stvar razmjena dok ima tako kako sa nikola pa, li je zlatno sa prijedem kao što vidimo da je jeli, ovaj pa, je li ova jaska prodajeo po sa nikola li je zlatno sa vesarom da kupi sebi jedan grtac svile da u njemu dočekuje arapsko zastanstva, E to je bilo i bio je običaj kraljeva i brodostojnika u to vrijeme da one svilene duge ogrtače, skupe ogrtače koji nisu bili samo svilene, su bili izvezeni nekim zlatnim, jelim, koncima. I zato od poslanika je nisala poslanak kralja. kazati, nije to naše da uživamo i da se kitimo na ovom ovaj svijetu, to će biti naše na hiretu dženutu. To je osobina sinjnika, osobina oholik, osobina rasetnika da se tako oblače i da se tako izdraži na ovom svijetu. I onda je poslao ove ogrtače koji su u danošenja shradima ne da ih nose u vuku, nego da ih rašio da ih podijele svojim ženama. Međutim, oni su svaca da ih mogu oblačiti. Što znači da je svinu, iako je vidjet ćemo kasne i zabranje muškarcima, prema i džuvalim konsenzusu islamskog učenjaka, da se svila može koristiti u druge je li, svrhe, a ne za oblačenje, odnosno ne za a, nošnju, odnosno odlječju. Ko bude oblačio svilu na ovom svijetu, neće je oblačiti na onom. Tako je na, ovaj, nastavljeno ovaj drugi hadis. Kaže, Halifa ibn Qab, neku Zubjan, je rekao Čuo sam od Laha ibn el -zubeyra kada je držao kutku i rekao, nemojte odjevati svoje žene u svilu. Jer sam čuo Omerajman Hartaba koji je čuo lahom poslanika se Veselam da je rekao da je oblačite svijetu, jer onaj koji bude oblačio na ovome svijetu neće je oblačiti na ovom svijetu. Ovo je jel, mišljenje Ibni Zubejhada kojeg nije došao drugi hadiz. Nije čuo drugi hadizu poslanika Lipsalat Veselam kojeg kaže ovo dvoje tj. svila i zlato su dozvoljeni ženama mojega umrta, nisu muškarcima. Oni ću samo za ovaj hadis, ne oblačite svim, jer onaj koji bude oblačio na i svijetu, neće oblačiti na onom, a to je ovaj predstupni hadis. Iz ovoga vidimo koliko je bitno poznavati povode hadisa, kojim povodom je izrečen hadis i kom je uplučeno to? U ovom prvom hadisu je uplučeno muškarcima, jer su ona tri grutača bila podijeljena ono je trojice shaba koji su je obukli, pa ime tog poslanika na kojeg Što znači da je ženama pović malo, opet isto u istanju kućunjaka, dozvoljeno nositi svilu i zlato, zato što je svojstvo žena, odnosno njegove karakteristike, su da se gizdaju i oblače svojim mužem. To je iz tog razloga njima dozvoljeno, dok vidjet ćemo kasnije šta su razlovi zabrane svile i zlata. Bogobojazna ne treba da oblače sviline obotače. <kuh> Ovdje se sad vraćamo na razlog što znači da vjernici, pravi vjernici, ne treba da nose odjeću raskoša ili raskalašenost, ili razloženost, odjeću koja je izuzetno skupa. Osobina vjernik kada ne nosi nešto skromno, čisto. Skromno i čisto. Imate danas ovaj poznati market, tako? Odličje uči. One je kvalitetne. Imate manje kvalitet, ništa napravljeno od kože ili od ovaj a, dobro kvalitetna, kvalitetna. Međutim nisu nisu skupa kao ovaj, neke marke neke druge marke koje se koriste, jeli? a koje su izetno skupe. Pa nađete recimo jedan kap od košta milijed maraka. To je raskoš i raskoš i da ne govorim više. I do 5.000 maraka o dijelu košta je. To je raskoš i raskoš Musliman može imati tanjim Ali kupiti takvu dijelu za 5.000 maraka to je raskoš to raskoš. To nedoliko je vjerniku muslimalno bovojazno Ako može istoj dijelo kupiti za dvijest, pjesma. Ne isto, prilično dobro godnijelo, neka kupi jeli, to dijelo, odnosno takvoj, čistoj, takvoj izlomnič. Što znači ovaj razlog je ovdje da vjernik ne treba učiti sebe, svoj nefs na rasetništvo, na skalašnost. Imam cipele jeli, koje su kožne i dobro i kvalitetne, koji koštaju, recimo, 80-100 maraka, Ali imam druge koje poštoji 500, ali je vlaka nekak. da nosim tu marku, prijevam. Tu marku nosi svi ugledni, svi ugledni društva. Tako vjelik ne zna i ne sve ga. Ruku Begne Andara Bjolando je rekao, a lavom poslaniku se na u vrtač. Pa ga obukao i uklanjao u njem. Kada je završio sklanjanje, strgao ga je sa sebe, kao da je taj čin prezreo, a zatim je rekao, ovo nedoliko i bogobojano. Šta se desilo u toku namazak nama nije pozdravilo. Da li je došlo objava ili Moj Ghibli da trenio tog, ali je strbno je ogrtač i bacio ga i rekao ovo nedolik mi, ko Imam nevjeli smatra da je ovaj hadis, da je ovo bilo prije zabrane svile muškarce, prije što je zabranjena svila muškarce. Svila je, je izuzetno skupa, prava svila je skupa i to je rijedka, da kažem, rijedak materijal kojeg se pravi odjećaj, kroji odjećaj. I ona je skupa. I zato posljednika resila prsa nam kaže da nekdoliko koji poko boja da oblači ono da prave odjeću od onoga što je izuzetno skupa i rijedko. Dok stali ljudi gladuju, nemaju šta, nemaju šta da obuku. Nemaju obječno plato da pokuju svoje Svi spomenuti, ove koje smo pročitali, ove koje ćemo pročitati, govore o tome da je muškarceva zabranjeno vlačiti odjeću od svili. Postoje neki izuzetci. Postoje neki izuzetci, kao što je uh, ovaj hadis u kojem ćemo sada govoriti, to je da je dozvoljeno koliko je dva prsna, nekim odjećima spominje, tri ili četiri prsna, da je toliko dozvoljeno odjeći, od, odjeći da bude svili. Kako pa kaže Ebu Osman, Htjadan Umar rekao, dok smo bili u Azerbeđan, Omer je napisao sljedeći, Dokde su Pashara muslima stiguju za vreme Omer do Azerbeđana. Rutbe Ibn Trkha i metak koji je kod tebe nije tvoja zarada, niti zarada tvoga oca, niti tvoje majke. Savjetuje ga Omer, jer, da taj metak nije njegov to je vetar poslanica koji treba deliti kakolapati se zato hranimo semane u njim i kao što sebe hraniš u svom prebivalištu pazi se raskoš pazi se raskoš ukrasa i bilo poklonika i oblačenja svile a laposlanikari su na trosunan nam zabranili oblači svilu rekaš, osim ovliku pa nam je podigao svoj srednji prst i kaže prst i sastavio je znači, samo ovliku Prenosi Žuvelj, da je ja Asim rekao ovako je u knjizi, pa je Žuhej podigao svoje dva prsta. Ovako svi oni prenosi hadis isto u kuraku. Znači svrka onaj koji je krenio hadisu, Lanus, prenosta svog hadisa, isto je krenuo. Znači svi podli su dva prsta, je pokazano hadisu se spominje, jel je dva prsta, dok u durnim hadisma spominje, nepostavnik hadisu, da sam rekao, dva, tri ili četiri prsta. I Lema je na stala, pošto ima tekst o tome. Kažu da je dozvoljeno koristiti svilu, uvodeći samo koliko je četiri prsa. Na jednom mjestu ili... Znači da je dađu jednu jednom komadu i više komada, bilo da je to u koncima i nekim manjim djevom itd. Sove i ti klafele prenosi da Omer ono Ruhata održao kusku na Džavi i između ostalog rekao Alamo, poslanika alaihsa vatrsa nam je dozvolio oblačiti svilu samo koliko dva, tri ili četiri prsta. Znači, to je taj hadis. Na osnovu hadisa, polema kaže da je dozvoljeno samo koliko je četiri prsta i najviše. Mada vidjet će imati drugi, koji kažemo kakše je. Zabranjeno je nositi svilani obrtač. Džabr ibn Ardulla predel nam da je jednog dana poslanika alaihsa vatrsa nam na sebi imao svileni obrtač od kadife kojima je bio poklonil. Međutim, osjećao se tako nelagodno da ga je gotovo skinuo. Potom je poslao Omero i nohatar, rečeno je, zašto ga tako brzo skinuo, lavo poslanoviće? Rekao je, zabranio ga je Džibri, a ne E to je taj hadis u kojem dolazi zabrana vlačenja svih redna muškarca. Potom je došao Omero, da je ono plaćujuće, rekao je, lavo poslanoviće. Nešto se odbacio, pa se ga meni dalo. Šta sam to ja? Pogodilo ga su, jel, ashabi su, pogodilo prigove, je bilo za ni To je propazna omera. Gledi, neće je ona dao mene, kao ja, smrećenje, ja, ko otpad. Rekao ja ti ga nisam dao da ga oblačiš, nego da ga prodaš. Omer ga je prodao za 2000 dirnina. Ovo je dokred, koliko, koliko je svila uvijek bila skupa. Posebno u to uvijek. A, pro, a svilu pravi ko? Proizvodi na buba ili ona je crva svilenjakeva. E, što se tiče poslije mišljenja sam slučenja, Petun david i mam nervi. Mam kaže da ako je odjeći više svile i potježini od drugog materijala, recimo panog svila, Ako je više svila 51%, 51,49, koja republika Serbian Federacija pomeristi. Ako je više svila onda haram, tako odliče haram. Pomaka pa se i nebilala ta svila vodič izmješano, pamuk i svila, izmješano, ali teža svila, više svile, tako odliče haram. Zato što se u obziq uzima količina, odnosno uzima se težina Kaže, ako je manji svili pomiješano s drugim materijalom, tako odjeće je dozvod nešto. Znači što se obzir uzima, jel? Obzir uzima čega je više, čega je više. Ako u neko odjeći imamo, jel? Imamo više materijala, ako u neko odjeći nemamo, ne dominira svila, ne možemo za tu odjeću reći da je svila. A ako dominira svila, onda možemo reći da je svila. Međutim, neki islamski učenjaci kažu to nije pravila u islamskom pravilu. Od toga što? Kaže, recimo, u primjeru vode. Ako, ima, ako se promješa voda i nečistoća. Voda i nečistoća. I ako ima više vode, a nečistoća promijeni boju u okusim miris, onda je voda nečista. Bezobjer što ima više vode. Tako da je najsigurnije uzeti ovo pravilo, ne više od 400. ne više od četiri odić ili dosume da plaćati švilu u slučaju nekih poresti ovaj taj uzetak danas <gled> je primalka dio anu prenosi da Labu Musanih sallallahu alejhi ve sellem dozvolio Abdurahman ibn Alfu i Ez Zubeyr ibn Alawl da na jednu putovanju buku kuću švileni tabi što je duga i galabija Zbog svrava neke bolesti koji su imali u drugoj predaji stoji gdje su se požarele lamu posla nikova, nisu na drske, na vaške. Sad, kaži sam skućenjaca da je u stanju potrebe nedozmjeno oblačiti odjeću kod svili. Znači može da biti 100% svila odjeća koja je samo od svili, ali samo u slučaju koji ima neke bolesti. I to je izuzetak ili olakšica. Ovo nema veze što su oni bili na putovanju, kažu ih samo slučajno znači može biti odkuči. Ja ako smo odkuči možemo abolesti sloj, vezivanje je da nekako. I one neče da, ona neče grebati kožu. nego čak što više ona raznježuje kožu i može delovati može delovati ovaj pozitivno u zdravstvenom smislu da pomogne pri izlečenju kožne bolesti. I samo u tog slučaja je dozvoljeno. Neki opet spominju u, u ratu, da je dozvoljeno koristi svilu u ratu, ali zato nemaju nikakvog argumenta. Osim ovaj hadis, što su, je li ovaj, ove slabi bili u pohodu nekom vojmu, pa kažu dozvoljeno u ratu. Ne. Oni su ima drugi razlog, to je što su bili bolesti, imali su kožnu bolest. Dozvoljeno oblačite odjeću zakrpljenu svilu, Abdul, Abdullah Abdullah je nov Esme u Bekove čevke, a bio je Dajđa, a ta ima sina od robine, prenosi poslala na Esme Abdullah ibn Omer, pa dijelala i rekla mi da mu kažem sljedeći, saznala sam da ti zabranuješ troje, pojdeći zakrtenu svilu, pokrovce na sedljima i post cijelog mjeseca režepa. Abdullah mi je rekao, što se tiče posta cijelog mjeseca režepa kako da ga zabranujem, Kako da ga zabranjuje onaj ko posti cijelo vrijeme? Znači ovim negira vijez koje je dobro do esme kojom on to zabranjuje, jer on praktikuje taj post. Što se tiče odjeće i zakritkene svilom, to je zato što sam čuo omera Ibn Hatabara, djela o Anbu, da od Alavu posla Niha, da je to se nam prenosi, da je rekao, zaista svilo oblače onaj ko nema udjela na ovom svijetu, pa sam se pobojao da i to ne bude od toga. Znači, to je bio njegov lični stavak. Iako to nije bilo odjeće o sviliniku, samo zakrpljena nekim dijelom svilom, on je ipak, iz predostrožnosti, zabranio ih. Što se tiče prekrivača zasedlo, pa evo, Abdullavovog prekrivača, kad ono crveni pokrivač. To jest, nije bio svilinik. Vratio sam se esmo imba vijestio Abdullavom odgovorima. Rekla je, ovo je džube Abdullavovog poslanika, nije se Ona je izgledala donela džube kaže izvadila je tajelansku pezijsku džube koji na sebi imao džepni umetak od sfile i rubove ukrašene svilom pa je rekla ono je bilo kod Aijše radijalallah anha sve do njini smrti pa kada je umrla ja sam to uzela. Njega je posanica lei sara to se odlači u mi ga sada perijemo to vodom večimo naše gorasnike kao red bereketa ono od onličko je našo posanica lei sara Vidimo da je poslanik Aleks Stolata Osram nosio ovu vodiču, je džepni gumentak, to je mali komadni svili, i rubove ukrašene svilom. E sad, ono pitanje četiri prsta, to je poslanik Aleks Stolata Osram navio kao primjer. Kao primjer da se vodiči može naći malo svili, ili manji dio ovaj svili i svilinih dijelova, A to ne znači da je, da je ograničeno na taj, da je ograničeno na tu količinu tu mjeru. Što znači da i ono višenje u kojem se kaže da nije svila svilena odjeća ono, ona odjeća koja ne provladava svila, sadite kako je, tekako, je li, značajno jako višenje što se može uzeti to. Rezanje svilene odjeće za ženske pokrivače na glave. Prv si alja i ne taj je Toma poklonio poklodio posanika rekla da su nam svilenu odjeću pa je onda u Ali rekao şunu izreži pokrivače i podijeli Fatimama pokrivače na glave koje su ne nosile pokrivale svoje glave i lica Kaže, to su posanika kćerka Fatima else da Fatima Amina mali ta kćerka zvijem od Fatime svako su čarobnjama je dozvoljeno koristiti svilu u svakom pogledu i rezultate koje počinju. A e sad ono pitanje zašto je zašto je za razdruščarima da nosi svilu iz zlata, međutim iz zlata smo spomeli jučer spoj što im što im što im što im što im što im što im što im što im što im što Islama je kao vjera snagi, ona nastoji zaštititi muškost, odnosno muške od osobine muškarca. Od bilo kojeg vida slabosti, pasivnosti, ženstvenosti, da kažem, jel? To je cilj Islama, ne treba od muškaraca napraviti žene, niti od žena muškarca. To je cilj Islama, odnosno islamski propis. To je glavni cilj, zašto? Za žene je da se vidaju, da se nakitete da se da se ovaj uljepšavaju i to je svojstveno ženama i to je pozitivno da se uljepšavaju svojim mužem naravno ne drugim ljudima dok muškarcima je preporučeno to ista nalaz da, da se kod njih ističe ovaj donekle ne znači ka grubošću nego eh, da, da se ističe ta muškost u smislu spremnosti, odvažnosti ili ne pokolednosti tako to kaže oblačanje takve odliči ako čovjek sebe navikao škare da nosi odliču u svili da se kik kljao na uštanke da ovaj na, zlato, srebro on poprima osobine žene posle posle raznježuje se posle glav nje žene kušat što kaže Đigavac oči i zato to je razlog to je jedan od razlog a drugi razlog je rasikni u Islam, rekli smo to isto pomenuli, nije doznalo rasakništvo i luksus. To je jedna društvena netvara. Da ti nosiš svilenu odveću koja košta 1000 maraka, neko nema 20 da nosi običnu, nosi kodera. Islam to ne da. Islam to ne da, što znači da nema rasakništva da drugi muslimani pati. Kada bi se svi pridržavali muslimani, pridržavali Islama, na zemlji bi vladao, vladao pravda i godostanje za sve. Znači, ali moj metak koji imamo u nisam u ja moram varati za vladu za njega i ne smijem da raspati. Ako neko nema jeli, šta da jedi, a ja raspam i bar sam plan, to mi je zabranjeno. Isto tako je po pitanju vodit i drugi stvari. Jer nekada ljudi nemaju, rekli smo, osnovnih sredstava za život, a drugi se raspaju. Tako i duži vi danas imate kod nas primjer basu. Većina svijeta jedna preživna. Jedna preživna. Ne može kupiti ovaj, opuću, ni odjeću za sebe, da svoju poroditi svoje djecu. Dakle, imate jednu elitru. Jedan uži krug ludi, mlastodržci, moćnici u svakom mjestu. Pa je ovdje zemci koji se raspravi. On ima i, i kuču odnosno vilu nije kuću, vilu, ima i star, i luksuzno auto, i vikendicu. Imaš šator, što da drastijalno, rad šator. I on nije briga s običan svijet, nema šta da ljeti. Uopće ga nije briga. A značite takvi duži džami, doži u džami, u džami, ono. Gdje je tu, jedan? Gdje je tu ta bogobojaznost kojom pa sam nikad nislačio sam govorio? Znači, dužnosti muslimala, ako zna i vidim, da da njegov brat muslima nema šta da ide da obuči, nema da ovaj, noce da plati struju, vodi, da školi djeti. Dužnost je da osvogi metka jednog Jer protiv neki nije pravi musliman. Nije pravi musliman, čini manje potpuno djelje. E, zato zlato i srebro za muškarce i ovaj, svila i raspoš, sve ono što je raspoš, je zabranjeno iz prije svega iz ovih, ovih razloga. A još jedna razloga je da ne smijemo ponašati žene. Ženima je svojstveno da se ovaj, uljepšavaju i odjećom, i nakrutom, na druge načine, je mi to isto radimo i ponašamo žene, a znamo da je poslanje pelejstva, to je sam dobranje u ponašati muškarcima do ponašavih žene. Imao još jedno od pitanja, kaj je to industrijska vještača svila? Da li ona dozvoljena? Ona je dozvoljena, jeli, kažu islamsklučenjaci, jer Sa godiš prije svega odlaska jedan u prirodu, prirodnu svilu. da prirodnu svilu koja je jako skupa i rijetka i ona je bila nekako kažem znak i i da ih veliko dostojnika planjava A to je rekli smo je ta svila koji pravi zanimljiv je pravi znači. crv odnosno svjedena guba ili guba svilopredna koja je bogata svilopredna. završili sa svilom, jeli smo da vršili. je, kad bih sam s bolje ja i kada u pitanju industrijska i vještačka svila, da, da, da i tu izbjegavamo, jer i ona isto može od čovjeka da da pravi, odnosno da stvara te osobine ženstvenosti i nježnosti, što nikako nije pohvalno kada je u pitanju muslima, muškarac. يا هذا واستقر الله اليه فاستقروا انه